Джулія Квін Бріджертони. Книга перша. Герцог і я. Розділ 6. Вашій авторці стало відомо, що за вчорашній вечір герцог Гастінгс не менше шести разів дозволив собі згадати, що в його плани ніяк не входить одруження. Але якщо він намагається таким чином холодити запал частолюбних матерів, то він припустився помилки, вони розцінили його одкровення як відкритий виклик. Не можна не помітити, що всі його антиматримоніальні висловлювання були зроблені до знайомства з чарівною і вельми дурною міс Дафною Бріджертон, що авторка й доводить до вашого відома. Світська хроніка леді Вісселдаун» 30 квітня 1813 року. В обід наступного дня Саймон стояв біля дверей будинку Бріджертон на Гросвернор-сквер. Однією рукою він тримався за мідний дверний молоток, у другій тримав помпезний та непомірно дорогий букет голландських тюльпанів. Він не припускав, що його скромний напівжартівливий план вимагатиме якихось термінових додаткових дій. Але вчора ввечері Дафна розумно розсудила, що якщо він не нанесе їй візиту наступного дня, ніхто і в першу чергу її мати не повірить у щирість його намірів. І Саймон не міг не визнати, що Дафна має рацію. Тим більше, кому як не їй, не кажучи вже про її матір, знати всі тонкощі світського етикету, про які він має дуже неясне поняття. Адже йому ніколи ще не доводилося доглядати за жінками з вищого кола. Двері відчинилися майже відразу, перед Саймоном стояв Дворецький, високий худий чоловік із яструбиним носом. Михцем глянувши на візитну картку гостя, він кивнув і шанобливо промовив «Прошу за мною, ваша світлосте». З усього цього Саймон зробив розумний висновок, що на нього чекали. Але сам він зовсім не очікував побачити картину, яка відкрилася його очам. Насамперед погляду його постало бачення у світло-блакитному шовковому одязі, що розташувалося на зеленій візерунковій Софі і радісно усміхалося всім присутнім. Тому що в кімнаті, окрім цього видіння, що виявилося дафною, було ще співдюжини молодих людей. Один з яких, опустившись на одне коліно, вирвав зі своїх вуст якісь слова. Наскільки встиг уловити Саймон, то були вірші. А оскільки він колись чув чи читав, як поезію порівнювали з ароматними квітами, трояндами, гіацинтами і ще якимись, то не дуже здивувався б, як без рота цього довбня вилітали б пахучі пелюстки. Однак вони не вилітали, і взагалі вся сцена здавалася йому просто огидною. Він затримав погляд на Дафні яка продовжувала усміхатися фігляру-декламатору і очікував, що вона зверне нарешті увагу на того, хто увійшов у двері. Вона не повернулася. Він відчув, як вільна від букета рука стиснулася в кулак і повільно рушив по кімнаті, розмірковуючи, на кого варто його опустити. Дафна, як і раніше усміхалася, і, як і раніше, не йому. «Безмозкий поет, розкішний блазень!» – Саймон уважніше придивився до юного генія. Куди зручніше його вдарити – по лівій вилиці чи по правій? А може, прямим підборіддя? Тоді він, напевно, замокне. «А ось ці вірші, – оголосив поет, – я написав учора вночі на вашу честь». Саймон не стримав стогону. У попередньому вірші не без труда він вгадав один із сонетів Шекспіра. Тільки навіщо читати його стоячи на колінах? Але слухати оригінальні вірші цього було вище за його сили. «Ваша світлосте». «Слава тобі, Господи!» – Дафна помітила. Він стримано вклонився. холодний вираз його обличчя явно контрастував із захопленими обличчями присутніх. Міс Бріджертон. Він попрямував до неї. «Приємно бачити вас, мілорде!» І все та сама світська посмішка. Чи таки інша? Саймон підняв букет і вирішив пробратися до Дафни. Однак на його шляху було аж чотири юні шанувальники, ніхто з яких не виявив наміру відсторонитися. Пронизавши першого з них найлютішим зі своїх поглядів, що змусило бідного юнака опустити очі додолу і закашлятися, Саймон зумів досягти вільного простору біля одного з вікон. Але все одно Дафна залишалася недосяжною. Він був готовий піти на крайні заходи, відштовхнути когось, але в цей час пролунав голос Вайолет Бріджертон. Він одразу не помітив її за огорожею з цієї юної порослі. «Ваша світлосте!» – вигукнула вона. «Як приємно! Ви надали нам честь своїм візитом!» «Я просто не уявляв, як можна не зробити цього!» – промимрив він, цілуючи її обтягнуту рукавичкою руку. «Ваша дочка – такий скарб!» Гра почалася. План прийшов у дію. Вайолет радісно зітхнула. «Які дивовижні, дивовижні тюльпани! Мабуть, прямо з Голландії! Тут вони просто немислимо дорогі!» Мамо! Досить різко вимовила Дафна, з'являючись із-за спини одного із шанувальників. Про що ви розмовляєте? Що герцог може відповісти на це? Можу назвати суму, яку заплатив за них, відповів він із чемною, але трішки смішливою усмішкою, яка й подобалася Дафні, і дратувала її. Ви цього не зробите. Схилившись із висоти свого зросту до дівчини, він із тією ж усмішкою промовив. «Чи не ви тільки вчора запевняли мене, що я герцог, і отже можу говорити і робити все, що захочу?» «Все, але не це», – продовжила вона. «Ви не так погано виховані». «Герцог не може бути погано вихований», – обурилася її мати, вловивши останні слова. «Про що ти кажеш, Дафно?» «Лише про цей букет», – відповів за неї Саймон. «Про те, скільки він коштує. Ваша дочка думає, що я не зможу відкрити вам цей секрет». «Ви мені скажете про це пізніше». Знаходячи, дрімаючи в ній почуття гумору, сказала Вайолет, коли Дафна не чутиме. Після цих слів вона попрямувала до візерунчастої софи, і в лічені хвилини розчистила її від шанувальників, не забуваючи мило посміхатися кожному. Саймону залишалося тільки дивуватися із її вміння диригувати своїм ансамблем. Ну ось, сказала матері контеса, тут вам буде зручніше. Давно, чому ти не запрошуєш герцога сісти на софу? «Ви маєте на увазі, мамо, на місце ще нагріти молодим лордом Рейлмонтом чи містером Крейном?» «Саме так, донько моя! Адже вони збиралися йти. Хіба ні?» «Містер Крейн казав, що має о третій годині зустрітися зі своєю матір'ю. Але зараз лише друга, мамо!» Дафна кивнула на годинник на каміні. «За те, який рух на вулицях!» – заперечила та. «Скільки коней екіпажів!» Запізнюватися на зустрічі з матір'ю дуже некрасиво, підтвердив Саймон, навіть гірше, ніж побачення з коханою жінкою. Як ви вірно сказали, ваша світлосте, вигукнула Вайолет. Те саме я вічно тлумачу своїм дітям. Особливо мені, зауважила Дафна, причому щодня і багато разів. Саймон чекав вибуху обурення з боку контеси, але та зустріла усмішкою випад доньки, навіть підтримала її. Хто ще мене так зрозуміє, як Дафна, сказала Вайолет. «А тепер прошу вибачити, я віддаляюся. Містер Крейн, ваша мати не вибачить мені, якщо я не виштовхаю вас вчасно. Ходімо, ходімо». Вона потягла до дверей бідного Крейна, позбавивши його можливості як слід попрощатися. «Напевно, – подумав Саймон, – вона бачить у цьому молодому чоловікові головного суперника на моєму шляху до серця Дафни. і Йому стало щиро шкода симпатичного містера Крейна. «Не можу визначити, – тихо звернулася Дафна до Саймона. – «Моя мама чудово люб'язна або до непристойності груба». «І те, й інше», – відповів Саймон, посміхаючись і дивлячись, як віконтеса робить із юним лордом Рейлмонтом те саме, що і з Крейном, по суті, виводить із кімнати. Кавалери, що залишилися, уже без жодних зусиль з боку господині почали покидати вітальню. «Що скажете про здібності моєї матінки?» – спитала Дафна. У її голосі не було її тіні схвалення. «Вони дивовижні!» Але сама вона зараз повернеться сюди. Як шкода, я думав, що ви вже цілком у мене в пазурах. Дафна засміялася. Те, що сталося в коридорі Леді Данбері, більше не повториться. Вона уважно подивилася на нього. І взагалі я зрозуміла, абсолютно неправі ті, хто продовжує вважати вас шалопаєм і розпусником. Людина з таким іронічним складом розуму не може бути ні тим, ні іншим. Проте гумор у людей вашого штибу буває жорстоким. «Ми, розпусники, можемо бути будь-якими». Вона знову засміялася. Тепер настала його черга вдивитись у її обличчя. Він дивився, не знаючи, що хотів би знайти у ньому, але відчуваючи від цього задоволення. Які красиві, розумні очі з глибоким зеленуватим відтінком. Він уперше бачив їх при денному світлі. Очевидно, споглядання затяглося, бо вона з тривогою і замішанням запитально мовила. «Мілорде?» Він прийшов до тями, моргнув, Перепрошую, міс Бріджертон, ви були десь дуже далеко, чи не так? Вона трохи насупилась. І брови в неї гарні, і яке високе чисте чоло. Так, справді далеко, повторив він, струснувши головою. У багатьох країнах, дафна сказала з явним смутком. І благополучно повернулися звідти, як з вашої теперішньої задуми. А от я нікуди не їздила далі за Ланкашер. Яка ж я провінціалка? Ще раз вибачте за мою розсіяність. – сказав він. – Або навпаки зосередженість, – поправила вона. – На чому? – він посміхнувся. – Мабуть, на моєму безшабашному минулому. – А ваших братів ви теж вважаєте гульвісами? – Вони хочуть себе вважати такими, – була її відповідь. – Але я дотримуюсь іншої думки. – Які ви добрі? – Або навпаки жорстокі, тому що невідомо, що більше приваблює чоловіків, – Дафна відповіла задумливо і серйозно. Питання в тому, кого називати гульвісою, безшабашним і так далі. Якщо того, хто всього лише вміє засунути язика у род жінці і назвати це поцілунком, Саймон здригнувся. Вам не слід говорити про подібні речі і в такому тоні, сказав він. Вона знизала плечима. Чому? Я досить доросла людина і читаю книжки. Ви навіть не знаєте, про що кажете. Вона знову пересмикнула плечима. Я втомилася нагадувати вам, що маю чотирьох братів. Ну, трьох. Грегорі ще не береться до уваги. Слід сказати цим братам, щоб вони не розпускали язика у вашій присутності. Які ви суворі. Здебільшого, вони навіть не помічають моєї присутності, коли розмовляють між собою. Проте повернімося до початку розмови. Про що? Йому хотілося говорити з нею про що завгодно. «Про природу гумору. Я сказала, що у таких людей, як ви, він, як правило, жорстокий. І знаєте чому? Не маю жодного уявлення. Тому що вони не звикли сміятися з себе. Їм обов'язково потрібна жертва для їхньої іронії, гумору. Їм чи мені? Я вже перестав вас розуміти, міс Бріджертон. Ви, ваша світлосте, досить розумні для того, щоб не цілком слідувати їхніми стопами». Дідька лисого, просто не знаю, чи повинен я дякувати вам, чи придушити. Придушити? Вона широко розплющила очі, і він зробив зусилля над собою, щоб знову не втопитися в них. Але ж за що помилуйте? Вона продовжувала дивитися на нього, у горлі у неї булькав легкий сміх, що наводив його в такий стан, коли він побоювався, що не зможе вже відповідати за наслідки. «Я збираюся придушити вас», – повільно повторив він, оберігаючи себе та її від неприпустимих наслідків, наслідуючи один головний принцип. «Який же цей принцип? Головний принцип чоловіка?» – вона серйозно прийняла його слова. «І в чому він полягає? Поясніть, будь ласка!» – не почувши відповіді, пояснила сама. «У тому, що він прямо протилежний принципові жінки, так? У всьому починаючи з анатомії. Він безпорадно озирнувся. «Де ваш старший брат, чорт його подари? Чи зрештою мама? Ви надто зухвалі. Хтось із них повинен вас зупинити». Дафна зі щирим подивом дивилася на нього. «Що з вами, мілорде?» Ви ще матимете задоволення побачити Ентоні. Втім, дивуюся, що його досі немає. Можливо, відпочиває після лекції, яку закотив мені вчора пізно увечері. «Що ж? О, дрібниці. Лише про ваші гріхи та недоліки». «Ну, про недоліки, впевнений, він сильно перебільшив. А щодо гріхів?» Теж. Проте голос його звучав уже не так упевнено. За що він удостоївся ще однієї посмішки? Перебільшив чи ні, сказала Дафна, але Ентоні підозрює, що у вас щось на думці. У всіх щось на думці, якщо, звичайно, вона є. Дафна, мабуть, оцінила деяку гру слів, проте вважала за потрібне уточнити підозри Ентоні. Він вважає, ви задумали щось огидне. Я завжди любив замислювати щось подібне. Саймон вже знайшов колишню легкість тону. «Що ж, наприклад, це моя таємниця?» Дафна насупилась. «До речі, про таємниці», – сказала вона. «Думаю, нам слід розповісти Ентоні, що ми задумали». «Навіщо? Щоб він прочитав ще одну лекцію?» Вона не могла не погодитися, що Саймон правий. Не потрібні їй зайві повчання та нотації. І так від них голова пухне. «Вирішуйте самі. Залишаю все на вашу думку», – сказала вона. «Це йому сподобалося. Дорога Дафно!» Почав він і побачив, як від подиву її злегка розкрилися губи. «Дорога Дафно!» – повторив він упевнено. «Гадаю, ви не будете змушувати мене звертатися до вас із колишньою офіційністю, міс Бріджертон!» «Після всього, що між нами було», – додав він зі значенням. «У нас нічого не було, жахлива ви людина!» – не могла не розсміятися вона. «Але тим більше можете називати мене на ім'я!» «Прекрасно!» – він поблажливо вклонився. «А вам я милостиво дозволяю називати мене ваша світлосте». Вона зусмішкою вдарила його по руці. «Добре», – погодився він. «Я зрозумів, що ви хотіли сказати. Тоді й Саймоне, якщо посмієте». «Посмію», – запевнила вона. «Що ж, він нахилився до неї, вона побачила зовсім близько його гарячі, такими вони здалися зіниці. Мені просто не терпиться почути, як ви вимовляєте моє ім'я». У неї було відчуття, що він говорить про щось інше, не тільки про ім'я, але не була твердо впевнена, що це її почуття не обманює. Якась жарка хвиля охопила її обличчя, руки, і мимоволі вона позаткувала, відгородилася спинкою крісла, які гарні квіти ви принесли. Він трохи доторкнувся до букета кінчиками пальців. Голандці вміють їх вирощувати, чудовий букет, але ж він не для вас. Що? Він для вашої матері. «Ох, як розумно і дипломатично, Саймоне!» – на ім'я вона наголосила. «Мама просто розтане від задоволення, але вам це не обіцяє нічого доброго. Від чого ж?» «Ваша люб'язність тільки утвердить її в думці, що вас треба швидше тягнути до вівтаря». «І стане це робити і за взятістю десяти матерів. Боже, тоді візьміть букет собі». «Тепер уже ні. Наскільки розумію, мама і без букета довіряє вам більше, ніж будь-кому». Так надовго вона ще не лишала мене з чоловіками. Окрім братів, звісно. Невже? У всякому разі час від часу підходила до дверей. Можливо, і зараз там стоїть. Дафна повернула голову, прислухалася. Ні, я б чула стукіт її підборів. Вона знову звела на нього очі. Але перш ніж вона повернеться, хочу подякувати вам. За що, як не секрет? Ваш задум добре діє. Принаймні, на мою користь. Вже? Яким чином? «Хіба ви не помітили, скільки кавалерів завітало сьогодні до мене, мало не зранку?» Він схрестив руки на грудях, глузливо посміхнувся. «Я на силу порахував їх. Такого напливу ніколи не було. Мама просто роздулася від гордості. Навіть Гумбольд, наш дворецький, сяяв. Я з народження не бачила усмішки на його обличчі. «Ой, дивіться, у вас намок сюртук, це від квітів. Ви їх дуже притискали». Вона мимоволі наблизилася, торкнулася його одягу, бажаючи струснути водяні краплі, і відразу відскочила, зрозумівши, що робить не те, відчувши крізь тканину жар і силу його тіла. Господи, який жар там під сорочкою. Вона залилася рум'янцем до самої шиї. На губах Саймана з'явилася його чарівно неприємна посмішка. Віддав би все своє майно, тихо промовив він, щоб розгадати, про що ви зараз подумали. Дафна спалахнула ще більше, якщо це було можливо, і навіть розкрила рота, щоб дати відсіч на хабі, але, на щастя, у цей момент у кімнату впливла леді Бріджертон. Прошу вибачити, що так надовго лишила вас. вигукнула вона. У цього косена кінь втратив підкову, і я, звичайно, супроводила його в стайню і допомогла відшукати конюха і цього. як його? коваля, слухаючи промову матері. Дафні лишалося тільки дивуватися, бо за все своє життя вона не пам'ятала, щоб нога Леді Бріджартон переступала по рігстанні. «Ви дуже доброзичлива господарка», – сказав Саймон, знову підхоплюючи букет і вручаючи їй. «Це для вас. Вибачте, що раніше не встиг». «Для мене? Ви кажете правду?» Щось зворушливо дитяче було в її вигуку, в очах, які розширилися, що Годафна зробила запізнілий висновок, що, мабуть, багато років ніхто не дарував квітів її матері. Навіть покійний чоловік. Відолашна мама. Вона давно вже забула, що колись була жінкою. Точніше, інші і насамперед її діти забули про це. «Не знаю, що й сказати вам, ваша світлосте. Вайолет усе ще не могла заспокоїтися». «Сробуйте просто сказати дякую, мамо», – порадила Дафна, пом'якшивши чергову шпильку теплою усмішкою. «Ох, Дафно, ти бритке, дівчисько!» – Вайолет шльопнула її по руці. Вона сама була схожа в ці хвилини на дівчинку, яка загралася. Дафна не могла пригадати, коли мати виглядала так молодо. «Дякую вам, ваша світлосте», – продовжувала Вайолет. «Цей чудовий подарунок має для мене особливе значення, я його не забуду». Було видно, що Саймон збирався щось відповісти, але потім передумав і мовчки шанобливо нахилив голову. Адафна сказала собі, як мало буває потрібно для того, щоб людина, нехай не надовго, але відчула себе щасливою. І Саймон зумів це зробити. «Саймон, герцог Гастінгс». «Я буду дурепою», – вирішила вона, подумки усміхнувшись самій собі. «Якщо не зможу закохатися в таку людину». «І буде зовсім добре», – додала вона теж подумки. «Якщо герцог поділить мої почуття, а поки що непогано б хоч чимось допомогти матері, виявити увагу». «Мамо», – сказала Дафна, майже знемагаючи від переповнених її добрих почуттів, – «я принесу тобі вазу». «Що?» – від подиву Вайолет мало не впустила букета, який не переставала нюхати. «Так, звичайно, скажи Гумбольту, хай знайде оту кришталеву моєї бабусі». Дафна вже попрямувала до дверей, щоб виконати це складне доручення, коли на порозі виникла велика і досить грізна постать старшого брата. «А, – замість привітання сказав він, – ось із тобою я й хотів продовжити розмову, сестрице. Трохи пізніше, Ентоні, – миролюбно відповіла вона. Мама просила принести вазу, Гастінг приніс їй квіти. Він тут? – не приховуючи не схвалення, спитав Ентоні. «Що ти робиш у нас, Саймоне?» Наношу візит твоїй сестрі, як бачиш. Ентоні пройшов у глиб кімнати. Вигляд у нього, як і раніше, був розгніваний. Справжня грозова хмара на людських ногах. Я, здається, не давав тобі дозволу доглядати за моєю сестрою, прогремів він, виявляти таку підвищену увагу. Це дозволила я, сказала Леді Бріджертон, підходячи до сина і мало не тицяючи йому вніс букет. Подивися, які тюльпани. Вони прекрасні, чи не так? Ентоні мимоволі довелося їх понюхати, навіть трохи забруднити ніс пилком. «Мамо!» – пробурчав він відсторонюючись. «Я хочу поговорити з герцогом!» Останнє слово прозвучало в нього майже як лайка. Вайолет обернулася до Саймона. «Ви маєте таке бажання?» «Ні найменшого», – відповів він. «Тоді питання вирішено. Заспокойся, Ентоні». Дафна затиснула рукою рота, але все одно її сміх прорвався назовні. «А ти?» Ентоні тицьнув пальцем у бік сестри. Теж заспокойся, не бачу нічого кумедного. Мабуть, я таки піду принесу вазу, сказала Дафна. А мене залишити на ласку вашого брата? Жалібним тоном промовив Саймон. Ні, будь ласка, не робіть цього. Але ж тоді можуть зав'янути квіти. Крім того, Дафна трохи спохмурніла. Невже ви не наважуєтеся поговорити з ним по-чоловічому, Саймоне? Саймоне, здійнявся Ентоні. Уже Саймон? Тільки цього не вистачало. Незважаючи на крик, герцог із вишуканою люб'язністю відповів. «Справа зовсім не в моїй нерішучості, Дафно. Просто не хочу втручатися у ваші стосунки із братом. Що тут відбувається, якби я був проклятий?» Знову вибухнув Ентоні. «Якого біса?» «Ентоні!» – вигукнула мати. «Я забороняю тобі висловлюватися такою мовою у моїй вітальні!» Дафна знову пирхнула. Обличчя Саймона зберігало вираз властивий поштивому гостю. Він лише трохи повернув голову у бік роздратованого друга. Той відповів лютим поглядом і знову звернувся до матері. «Я дуже люблю Саймона», – намагаючись спокійно говорити, промовив він. «Але мій друг не стиг людей слід довіряти у цьому випадку. Можете ви це зрозуміти, чорт?» «Так, звичайно», – поспішила його запевнити леді Бріджертон. «Але й ти зрозумій, герцог відвідав твою сестру і підніс квіти твоїй матері», – миролюбно додав Саймон. Ентоні втупився довгим поглядом на його ніс. І Саймон безпідставно подумав, що той мав намір завдати деяких пошкоджень цій частині обличчя. Проте гіршого не сталося, і Ентоні знову обрушився на матері із запитанням «Ви хоч розумієте, яка у цієї людини репутація?» «Така ж, мабуть, як і у тебе», – спокійно заперечила вона. «Крім того, колишні гульвіси стають, як правило, чудовими чоловіками. Це давно відомо. Нісенітниця, і ви чудово це знаєте. Він, як і ти, Ентоні, не справжній гульвіса», – подала голос Дафна. Погляд, який кинув на неї брат, був виразний до комічності. І Саймон мало не вибухнув реготом. Його зупинила лише думка про те, що у битві, яка почалася між стиснутим кулаком Ентоні і його мізками, може з легкістю перемогти перший, а цього Саймону не хотілося. У минулі роки їх рідкісні битви закінчувалися здебільшого в нічию, але відбувалися вони все ж таки не у вітальні респектабельного будинку, і тим більше не в присутності господині. «Ви не знаєте», – здавленим голосом повторив Ентоні, – «не знаєте, що він творив свого часу». «Що ви творили, Ентоні?» – поправила його мати. «Так, правильно, ми. Але ж мова йде про мою сестру, чорт забирай. І те, що в нього на думці, я знаю це, має дуже мало відношення до поезії чи квітів». Він тицнув пальцем у букет, що так і не дочекався води. «Вони скоро зав'януть», – згадала Дафна. «Я піду». «Почекай», – гаркнув Ентоні. «Це дуже дорогі тюльпани», – пояснила мати. «Вони прямо з Голландії». Та хоче з Африки, я готовий убити його. Він недостойний цілувати її туфлі, «Ентоні», – сказала леді Бріджертон. Коли ти навчишся нарешті стримувати емоції, не заздрю твоїй майбутній дружині. Її не буде чорт забирай, принаймні доки я не вирішу долю своєї сестри, адже зараз я старший у нашому роді, та на мені відповідальність. А ця людина «Я не хочу більше чути жодного неввічливого слова на адресу нашого гостя, Ентоні», – рішуче сказала мати. «Добре, мамо», – він знизив тон. «Якщо не хочете чути, дозвольте мені поговорити із його світлістю віч навіч». «Тепер уже я йду за вазою», – вирішила Дафна і кинулася геть із кімнати. «Поговори, Ентоні, милостиво погодилася мати. Але забороняю тобі ображати, герцога. Що ви, мамо, хіба я посмію, обіцяю тримати себе у руках?» Саймонові, який ніколи не знав матері, було зараз цікаво спостерігати зворушливу перепалку між людьми, які, він бачив це, дуже любили одне одного. Крім того, він розумів, що після смерті їхнього батька Ентоні справді став старшим і взагалі у сім'ї, і тут у будинку матері, який за законами успадкування став його власністю, про що він навіть у запалу не наважився згадати і, напевно, ніколи не згадає. Загалом ні агресії, ні образи Саймон не відчував. Усе це було цікавим і своєрідно кумедним. «Не турбуйтесь, Леді Бріджертон», – сказав він. «Нам із Ентоні є про що поговорити. Розмова буде абсолютно миролюбною». Ентоні похмуро підтвердив. «Так, нам є що сказати одне одному». Чудово, – погодилася Леді Бріджертон, сідаючи на софу. «Говоріть, а я послухаю. Зрештою, це моя вітальня і мені тут подобається». «Добре, мамо», – стримано процідив Ентоні. «Тоді, з вашого дозволу, ми покинемо вітальню і пройдемо до мене до кабінету». «У тебе є кабінет?» – невиразно здивувався Саймон, на що була холодна відповідь. «Я голова сім'ї по чоловічій лінії, не забувай цього». «Звісно, старовина, ніхто не робить замах на твої права». Вони вже виходили з вітальні, Ентоні різко зупинився у дверях. «Закрий свій фонтан до тепності, Саймоне!» – закрив. Добродушно назвався той. А тепер зроби над собою зусилля і зрозумій, що я цілком відповідаю за долю Дафни. Виконав і це побажання. І водночас згадав, що ти сам не далі як цього тижня збирався познайомити нас, навіть запросив мене у гості. Це було до того, як я побачив і зрозумів, що ти всерйоз зацікавився нею. Саймон подумав, що цікаво було б знати, який сенс вкладає його нервовий приятель у слово «всерйоз». І що він сам Саймон має на увазі, вимовляючи це слово? Він запитав, «А хіба, коли ти збирався познайомити нас, тобі більше хотілося, щоб я не звернув на твою сестру жодної уваги?» Ентоні кілька разів моргнув, перш ніж відповісти. «Чи не ти клявся мені, що не думаєш про весілля?» – сказав він. Вони йшли вже коридором. Сам не розуміючи чому, Саймон раптово розлютився. «Навіщо він його ловить на слові, як хлопця?» «Ну, казав, що з цього?» Ентоні відчинив одні з дверей, пропустив уперед Саймона, прикрив за собою двері. Тільки потім відповів, ніхто ще не пропонував Дафні вийти за нього заміж. І після нової паузи, я маю на увазі ніхто із тих, хто чогось вартий. Відповідь можна було вважати не прямою, а можна і прямою. Але й в тому і в іншому випадку він не лестив Саймонові, недвозначно зараховуючи його до несправедливих. «Чи не надто ти жахливої думки, друже, про свою сестру?» Саймон не зміг закінчити фрази, бо Ентоні кинувся на нього і схопив за горло. «Як ти смієш ображати мою сестру?» Крім того, що його співрозмовник дуже запальний, Саймон знав ще й деякі прийоми самооборони, пройшовши додаткове тренування в деяких країнах Сходу, де встиг побувати. Досить легко звільнившись від пальців Ентоні, він стиснув у залізних лещатах його руки і спокійно сказав – «Я завдав образи не твоїй сестрі, а тобі, а тепер охолонь!» Він відпустив руки Ентоні й продовжив. «Так сталося, що Дафна відкрила мені, чому в неї не надто багато шукачів руки. Чому ж?» – перевівши подих, спитав Ентоні. «І з її слів я зробив висновок, що річ у тобі та твоїх братах. Ви не даєте їй жодного кроку ступити самостійно, і ваша мати також». Але твоя благородна сестра бере провину на себе і стверджує, що всі чоловіки, про яких ти висловлюєшся, бачать у ній друга, а не романтичну героїню. Після цієї відповіді Ентоні надовго замовк. І Саймон занепокоївся, чи не проковтнув його приятель язика, але врешті-решт той тихо вимовив. Розумію, ви обоє в чомусь маєте рацію. І ще помовчавши, уклав. «Але мені все одно не подобається, що ти крутишся біля неї. Це нагадує те, як ми поводилися після закінчення Оксфорда. Господи, Бріджертон!» – вигукнув по студентському Саймон. «Нам було 20 років. Ти що, забув? Ми були цуценятами, та...» Він відчував, починається те, про що вже майже зовсім перестав думати. Язик набухає, заповнює увесь рот, гортань. Він навмисно закашлявся, щоб припинити заїкуватість. Пам'ять сумного сиріцького дитинства. Як він страждав тоді? Страшно згадати і неможливо пробачити. Пробачити того, кого вже немає на цій землі, але хто завдав йому стільки горя. «Що з тобою?» – стурбовано спитав Ентоні. «Ти здоровий?» «Я не пошкодив тобі горло?» Саймон заперечливо хитнув головою. «Подзвоню, щоб принесли чаю», – запропонував Ентоні. «Це допоможе тобі». Саймон знову кивнув, цього разу погоджуючись. «Хоч пити не хотів». Але нехай друг відвернеться. Ентоні смикнув шнурок дзвінка і, повернувшись, потім до Саймона сказав, «Ти не договорив щось, сідай і продовжуй». Саймон проковтнув, постарався відновити подих, спокійніше, спокійніше, що ти, власне, так розхвилювався, адже нічого не сталося, просто легка суперечка зі старим другом. Він сів у крісло і сказав, «Та нема про що тут говорити. Ти найгірше за мене знаєш, що половина того, що про мене балакали – перебільшення, щонайменше удвічі. Але інша половина – чиста правда», – з кривою усмішкою відгукнувся Ентоні, і Саймон не міг подумки не погодитися із ним. «Я зовсім не проти», – вів далі його друг, – «твого знайомства із Дафнею. Знайомства, але не більше. Я не хочу, щоб ти залицявся до неї». «Підозрюєш, я можу спокусити сестру друга?» Саймону не хотілося говорити саме так, але слова вирвалися самі. «Не знаю», – відповів Ентоні. «Але ж ти не з тих, хто збирається вести сімейне життя, чи не так? А моя сестра збирається. Чи не означає це, що ви, що ти не мусиш намагатися закрутити їй голову? Скажи чесно, як би ти поводився на моєму місці». Саймон мовчав. Ще хвилину тому він був готовий, якщо не вступити в бійку з приятелем, то принаймні дати йому гідну словесну відсіч. Але зараз раптом зрозумів, що той веде себе так не заради примхи і не в ім'я власного марнославства, а тому що справді любить сестру та відчуває відповідальність за її долю. І що якби Саймон на його місці цілком, імовірно, поводився б так само, якщо не гірше? Він не встиг прийти до цього висновку, що здивував його, як у двері постукали. «Заходьте!» – крикнув Ентоні. Але замість очікуваної служниці з чаєм вони побачили на порозі Дафну. «Мама сказала, – пояснила вона, – що ви пішли з вітальні не в кращому настрої і що треба дати вам спокій. Але я подумала, що моя присутність може виявитися незайвою!» – вона посміхнулася. «Інакше ви, чого доброго, заб'єте один одного!» «Якщо вбивство могло статися, то трохи раніше, – сказав Ентоні, – ми мало не задушили один одного. І не в обіймах, однак потім передумали». Дафна поставилася спокійно до його слів, тільки поцікавилася. «Хто почав перший? – Я, – зізнався Ентоні. Але Саймон мені відповів майже тим самим. Якщо це через мене, – сказала вона трохи зніяковіло, – то даремно». Саймон відчув мало нерозчулення від її слів і від її вигляду. «Дафі!» Почав він, не знаючи ще, що скаже далі. Але цього й не знадобилося, бо Ентоні знову вибухнув. «Ти назвав її Дафі?» – крикнув він. «Хто тобі дозволив? Чи не вона сама?» «Звісно, я!» – спокійно підтвердила сестра. «Ти? Але?» «Мені здається!» – перебив його Саймон. що настав час роз'яснити, що відбувається!» Дафна відповідно кивнула. «Я теж так вважаю. Якщо пригадуєте Саймоне, я вже одного разу радила вам це зробити». Ентоні знову загорлав. «Дафна, Саймон, чорт вас усіх забирай, що між вами відбувається, хотів би я знати. Поводитесь як змовники, так порядні люди не роблять». «Як порядні люди, – сказала Дафна, – ми й хочемо відкрити тобі нашу страшну таємницю. Не будь блідим, будь ласка, нічого страшного у ній насправді немає. Та кажіть, будьте ви неладні, – Саймон люб'язно посміхнувся. «Давно б так». Тепер, коли ти так чемно попросив нас, я починаю.